كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قوانين أربعاء د ملک د اصلاح د پاره ذکر کول یو قانون ذکر کو چې ظالم نه بدل واخلې کله چې د ظالم نه بدل اغستې کیږي نو ملکي کی ظلم ختمېږي دویم قانون ذکر کو که مال دولت په قانوني شريعه باندې تقسيم كې کلاچي تقسیم, تقسیم د مال د شريعت موافقی نو او اختلافات وメンズ کې ناراضي نننی سبق کې ان شاء الله العزيز دريم قانون دريم قائد ذکر کې د ملک د اصلاح د پاړه او هغه ته ویل کېږي اسومو له اړتبات نفس روزا د پارا د ټریننګ د نفس دا روزي ګڼي فائدې دي یو फायदा د روزي دادا چې سړی سره دلګي او د تندې احساس وشي نو بیا هغه ته په تلګي چې په انسان لوږه رازيد هغه څنګه کیفیت او چې انسان ته نو دا هغه څنګه کیفیت نو بیا د غریب باندې را هم کوي دوی مو فائدې دا دا چې کلا فوجي سولجر سپاهي په بارډر ځنګيږي نو دوی وګړې لنو ګوري چې د روټ ټایم شو دیودان وګوري چې زم مورچا کي پروت ما بمبارې شروع دا او بوس کوله بهر زی بلکې دیو ترين وي نو دیو لګوتن د تیری دریم دروځي فائدہ دادا چې انسان د الله د يرینا حلال مال د دمخه لپاره پروت دی خي خي وبو پرتې دي کمرې کې دی اکي आवाज دي فرج او سره خوا کې دي خدای دا الله دې یریږي او دا الله دې یری دا وجنا او بوته شوندی نه نس دی کوي خوراک بجبه باندې نه لګي خوراک نه کوي نو کله چې اوسړې په تنهایي کې حلال مال نخري نو دی چې کله د ملک حاکم شي او د ملک واکدار شي نو دی به پر دې مال څنګه وکړي دویم روزه دا الله دې طرف نه مسلمانان اللہ یو ده او دا دا سی و عبادت دی چید دی اجر او بدلا الله و ایزا با بخبل آور کوم اصومو لی و انا عجزی بیهی روجبنی آدم زمان پارنی ولی دا او دروجی اجر او بدلا مزدوری اغا بزا و اوس که انسان پا دیسو چوکی چ ورګل دا الله ای نو وب سومره زګه ګټه بادشاہ د وزیر یا د وزیر اعلی خواته اعلان شي او هغه ته اعلان کړي چې تاسو انعام درکو ما څه تحفه درکو نو سومره بدر کړي د وزیر اعلی د وزیر اعظم د صدر نه خو ته دا توقونه شي کولای چې دو مال زور بولوډ را کړي بلکې داغه نه بتوقو داګه چې د بتاله کو نو کدر کړي دغسي الله رب العزت و ای جدار اوځه ما او د بنی ادم ترمن زراځ دے نو زب ود بنی ادم ته د اجر او د دې بدله بخلور کوم بل روجی جګه ما دا, دا بدلی عبادت ده او یو داسې عبادت ده چته 4 اوجې نو هغه او چې چاله یې ولې نو هغه زه پته دي لې پته نه چې ده 4 اوجې نو چې زما روجا او چې چاله روجې نیول نو هغه ل پته وي د انسان د جسم د د میډیکل په اصولو کې اندهای ضروری ده الله رب العزت په د نظامې شمسی کې په نور په نظام کې یو سیم کې خود دی چې هغه ی او اسماشت دی چلیږي چې کله نور روغیږي نو د انسان د حزممې سیم چالو شي د طب ماهران هم دی چې سرم لحمیات دي یعنی کلک خوراکونه دي نو دا انسان له د سهحر نهوای تر نور پروتو خو... پورې پر بکار کار جې وکي او کله چې نور پریوزی نودلله بیا پکاری چې حل کا کا خوراک کوئ او دومره خوراکو کې چې د پهه باې ج پې کږ بعض خلک د جونی پات کې دو د خوراک کوئ بعض خلک جوندی خوراک دپهبدې با دوړوې فرق دی یو خلک سرګه بخوراق غړای حرام حلال جائز ناجائز خپل پردې نه بيجي نه خوب اسکورې تنور ډکول غړای بعض خلک دم رغ خوراک غئي چې صرف هغه جندې پاتشي نو روجا د روجی په میاشت کې دا سیستم الټه شي دا الله نظام تو غرا چې دا سیستم کمر سمومې تو وڑی بیا چې ته د شپې څخه خوراک دی نو هغه بازمیږي او درځي هغه بنه ازمیږي او هغه میاج د ورځې دا چې سیستم الټه شي تاسو خوراک او مخام نور پرېو ته روزما دي نارسته چرغان یا پښمنی کې ته دا چې خوراک یا اټولش په خوراک کې سحر پتا باندې بوج ناراضي ځکه نظام د نور الټه شي او چې کله ورځې نه نو ته شپې دومره خوراکو گا خار بذر باندې یا الټه ای لګی دي یا بده ګډه خرابه یا بس بس جل شي الله نظام ده چې د جسم لا راحت ملوشي سکون ملوشي او د میډیکل اصول اندازي چې انسان په کال کم سے کم روزانه 12 13 غړي لږتند 13 کی نو ده بسټي الله پاک هغه رجب په فرس کړي دا چې هغه د 14 غنټو نه والي 17 18 غنټو درسي ځکه چې مې پښمنه د وخت وکو بدې او مسلمان پورګي پښمنه اخیری وخت به تر ده اخیری وخت به تر ده دا غې کانه فېدی دي یو دا چې تاله سره خوړلی سې د خله کې دي کوې خوراکس کاک بنګي تني انګړې پاتې شي ستاخوائش پورانه شي خو هغه په لید کور کې چې دا نه خورم بس ته الله فرشتو ته زمان بندل او گورا لا وقش او د خوراک بسکو یو زمون دا, دا مسلمان روجہ دا اکثر دا غی روجہ نیچی خلیل قوری اچوالی سنگا آل تا با بام گوئی تا با جام خلیل تا نیولی او ببس کی دا دیسلی روجہ نی کم سڑے د بام په دوران کې او بس کی د دا روجہ نی کی گی و اولی بام پا سبای صادق کې ہوئی بام سوخ کی ہوئی سبای صادق کی او سبای صادق چې داخل شي نو خوراک ساک بند شي د بانک نا دوامنٹا دریمنٹا مخ که خوراک بس کول بکار دی حتی یتبین لکم الخیط العبیدو مین الخیط الاسود اس کا او سوانی سبق که انشاءاللہ رات دون کلے چی سبای صادق سرگن شی سبای صادق چی سبای داخل شو نو خوراک ساک بن که نو دا مسلا چی یار اللہ خوی خو بانک وی نو د جامونی سی او اعلان کی تد اوخ دا نسلنی زمان خلق دو جا موبوس کی ویر اٹھو دا دا نو دا ما دا اللہ صرف پا اوخ کیخی دا یو افتا یا اللہ صرف جیوبنس کی نو آگ سٹوری انسان کسٹور مش دا انسان وقتی طور بس چیده سمر اوپیوس کلی دا دا وقتی کار کوي نو سدنن سبق کی درم قانون دے روجات دا پار دا سشی دا ٹریننگ دا زان یا ايها الذين آمنو او ایمان والو كتب عليكم الصيام فرسكلي شي په تاسو باندې روزہ او داد اسلام دا د اسلام د بنیادون دی اول کلمه طيبه لا اله الا الله محمد رسول الله نو کله دې کلمه وي او مسلمان شو نو بیا د اربانه لازم شو پنزم انزو نا پورس کی درم رکن داغینا روجرے دا بدنی عبادت تے سلورم نه بیا زکاة او حج دے پنزم خو زکاة او حج اگا پا صاحب استطاعت او صاحب نصاب بانی لازم دی زکاة پا صاحب نصاب چی علیمی تولی سو نو سرد آیا ساڑے باون تولی چان دا یا دی موافق پی دی و سرد دا صاحب این صاحب دے دے با زکاة او حج با آغا چا بان فرض دے منستتوائیلی سبیلا چه حج تا دت لو اور آت لو دا ڈکٹ پیسی دے دا چا نا کرز وانلی دانا چستا بچی دیل تا دکان نا کرز را چلے او پتا دے دولا کا روپے کرزی خنوم کے چه خلق وی جسی اپلا مخیزی اپری دے دا حج نگی گی حج با آغا چا بان فرض دے قرآن ویلی من استطوائلی سبیلا چی حج تدھت لو طاقتی وی لگا دل تکی بار آزار دس آزار تصریح دا نو چی تاثر دا بار آو دس آزار تصریح تیسی خپلی موجود ہوئی تجی کمیلس را زی حج کی تیرے تیرے چستاکور کی سوک بچی کرس پیسی چانوان لی نو تبا اللہ حج تا زی تبا اللہ حج کے بتا فرض دے او گستاتم وروستې بدا فرض نه ده حال درما فرض دی چې قانون د دې ملک قانون فالو کی چې دې ملک قانون دی چې په حاج دبارت اثرې جوړې په دوازاره په وینل زرا په لز درا په لز درا استا قسمت دې چې دا پیسه تاسو او تجکه مرزي حج کی تیری چې ستا بچی د اچانا قرض نراغو اړې نو نو خلق پوسود د په پیسو باندې لګیا دي انډر پولیا نه کوي او هوجو نه کوي او دارنګي پوسود په کاروبار کوي او باګي باندې هاجونا کوي نو بوجا حلم درې پنځوس کړیو الله وکما کتبال الذين من قبلكم دا روزه پتا سو او از نه د فرض شي وي لکه څنګه چې فرض کړي شي او باګه سانو چې مخکې تاسو نه وو لعلكم تتقون خام خان چه تاسو ځان بچ کئی ده خلاف ده اللانا تقواه ویل گی پرستا لکه ڈاکٹر ته مونگ لار شو نو ڈاکٹر مونږ ته وی جستا خو دیر سخت تبدا ده تبی وجه تیدا ده شده سو کاموالی توت سوڑ شوه ولی وی. اصبه که دا گولی والا انتی بائیٹکس زداله درکوم سار غرم ما خام بیخوری خدای يخ او تريو د دينابزان ساتي دا یخ يخنا او د تريونا ځان ساتل دي ته پريز وي نو مسلمان به پریز د ګنا نه کوي د هر قسم ګنا نه بساتي دي و متقي د و تقواداري الله وي د پاره چې تاسو ځان بچی د دا خلاف د الله نه اوس روجه فرض شو بتاي پتراګه چې روزه را لته بس کیږي الله او يره ما ايامم محدودات يو سوره زده شمار دي ايامم محدودات داسر ميدرو نیکنه روزه را ده مسلمان سره خوشالي کې کوم ایمان کې فرق کې نوغه باندې ګراني ايامم محدودات الله وي سوره زده شمار دي فمن کان منکم مریضان اغه سوق جويستا سونه بیمار اوس مریض سے اتے ویل کی چي پاسار درد دنو دام مریض دے خبکی از غیر در دیم ځان لا مریض وای سرګ کی دا غنا مولاش تل زګه دلونو را زینو دیم ځان ته مریض وای نا نافقہ وای فیکا د فیکی کتابو نه لکی کم سره مریض دے چو سره د مرز دته بینه دومره تنگ دے چي بلکو شی بره تبیدہ او ډاکټر ورته وی روزما کا بیا بهم د ساتین او لوټا د تخله کې کې خدای شي که دا لوټه او روتهرووج معتولی شي او که نه دو کارو لونده شو روژ به نه ما موبر کو شو زمونږ چې سپ می را روان شي نوتهې ځان سرهېډډ بوتل هغې ته د تلې لوپ ځان سره نرم کړي و غ هرو کې وکی رووجه او ماته کوز خو جوړ موتاسو بیا خی نوڅور یو ځای شي نرووج ماته نما ايام مادوذا الله <تصالح> وي سوره دشمار دي سوره دشمار دي فمن كان منكم مريضا اغسوجي وي ستا سو نه بيمار او على سفر او يا په سفر باندې وي نو سفر کې دته روزه مافته شو کال کی ز په لومبې روزه باندې دل تر دم پچټي ارلان کې ډی کټو دل تر او پاکستان کې مون مونکي جیاز جیاڅ کې نهستو او جیازو چا چټه کاپو شو ناګیناروستو هغه هوستل شي کوم ده نو هغه غوړاک تقسیم ورن چې ما کا سره لنو ما ته وی چې سښت کې نه مولای نصایم د کټه بور دوغه ما سره دوه نور ناستو خمو شدید لحاظ باندې خبره رابرو ما زوی چې به ته خپ کېګه ما زمون په علاقې به روجې نشتا ما دا تاخد خوشاله خبر دا چې زما روجا دا او تا خوراک کې او زول صبر کم دا الله احسان لګورې چې کله مونږ په خور باندې کوشو دا کوزیدون مخ کې اغير هوسته سره له مال دا پارسل راړو په هغه کې لاس یو چم تفیاني او غجیبنا مبنا بلاشه ته مات ماتري چې شیخ فضل هذا وبصابت الطیاره کې او تکز ستار ہوجاتا او دستا فطور دی دچکله ته د الله دا س سفر د ټایر کنډیشن کې ناشتي څنګه مړ نه هو نه وای ها غداسي او تکلیفي تا تا چې پښمنه ونندې کړې مثال په تور باندې یا رو جماعت دې ته راسي یا بيماري نو ته اجازه د ورځې د خوراک شته خو به سوګ نويشي به نويشي مسله دا کم ځکه کمل کی لګوست دلته نه روان شو او دلته روجا د مطلب د بستر اوږي و کدا چې ملله تور لکه پاکستان کې اورت روزه ورستو دا او تا غرمال دور سي دي ته خوراکې نتابه نس پابنديني شته د تبانه کې او که روزه وساتي نو دا ډيره بهتره ده وان تصوم خیر لكم روزه نه سي تاسو لپاره بهتره ده فعده من ايام اخر الله وي چې بيماري او يا په سفر کې نور دي وشماره اغه فعده مشمار ده من ايام اخر د نور روزنه وعلاللذینا او پا اغا قسانو باندی یو تیقونه دو مانی دی یو تیقونه چی طاقت لری دروجینی و وسشتا روجینی ویشی فیدیتو توام مسکین اوور کئی دے خوراق مسکین تا ما خام رو جماعتی کی یو پلیٹ کی رو جماعت غریب لورکو دا فیدیتا کنا من فترسائی من چاچ پر روجدار سڑی بانے در روجماتی بندو بسکو نو دی سڑی در پارا نبی علیہ السلام ہوئی عجر در روجماتی عمر دے در روجدار عمر دے او در روجدار در حجر نبا سکمی گینا یا دوی ممانا والا لذین او پا آخ کسانو باندی یطیقون او چی طاقت نلری در روجی فیدیتون فیدیور کول دی توام مسکین په اندازې د خوراک دیو غریب عمران یعنی سرسایاں فمن تطوعا چاچی زیادیو کا نفلیو کا یعنی تطوعا زیادی نفلی خیراتی خیرات رو جے امونی وافی دیئم ور کا خیرن نیکیو کا فو خیرن لانو اگر بہتر دیدتا پارام و انت سومو کچر د تاسو روزه او نسې په حالت د بیماری یا په حالت د سفر کی خیرلکم د تاسو لپاره به تر ان ام کنتم تعلمون کچر د تاسو بوئږي پس شی باندې فزلی فضیلت د روزه باندې اوس د اروز شهره و شهرو رمضان الذی انزل فيه القران میاش د ورځې هغه مبارکه میاشتہ چې نازل شوه د دې کې قران د قران کریم نزول په توګه څمبان دی یو نزول د عالم شهادتنا د لوح محفوظ نه له دنیا اسمان ترات لیدي او دویم د دنیا د اسمان نازمه کې د نبی رسول الله خو ته رات نو د برنا په یوش په کې نازل شوه چې هغه ليله تل قدر ده نزول د قرآن د لوهي محفوظنا د دنیا اسمان د پيوشه بغراغله پا نو ګورا چې کما میاش کراغله زینو اغه میاشه د ټول میاش تو سردارکا بیا چې پکماش پراغله وینو اغه شپه د ټول شپو سردارکا وي ليلۃ القدر خیر من الف شهر یو سره لګیا د زر له عبادت کئ یو سړی په ليله تلقدر په شب عبادت وکوه د دې ليله تلقدر د شپې د عبادت د زر میاشتو د عبادت نه به تر ده ولی نسبته قران سره بیا چې کومې فرشتي دا قران راو جبرئیل امین نوغه د ټولو فرشتو سردار کا بیا چې کوم پیغمبر دا قران راغ نوغه سید الرسول امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو سردارکو بیا چې کوم امت نازل شون الله خیر خیره نخرجت اخرجهت للناس تاسو د دنیا د ټولو امتونو بهتره امه دی بیا جی صحابه ال الله حبیب دغه ناسل د الله نو خو خیر الناس یو د ټولو دنیا نه بهتر د ټول امتونه سردارانیو د ټولونه الله تعالیو محبوبیو نو په ممکن بیا بهتر سوک دے مونږ ټول یو ځاندیو کنه په ممکن سوک بهتر شتا نو حضرت عثمان بن افان رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی علی السلام ورته وی چې خيروکم په تاسو کې بهتر اغه سره دی تعلم القرانه چې قران خپل اسد کوه علم هو خلق ته او خلو دا پتاسو کې بهتر دے خيركم تاسو غټول بهتري هي خو تاسو کې به تر سوک ده تعلم القرانا چول قران زده طالب شو وعلمه او بي خلق توخلو او نبي عليه السلام فرمای كون عالما او متعلما شالم د قران خلق د قران خويا او متعلما يا زده کوونکي د قران ش قران زده او یا یاد عالم او د طالب د دواره خدمت غونګه شه او محببا یات سو قران خي سوګي از دکاي سوګي خدمت کوي ته سر مينه کوا اول طالب عالم د قران شاد وین طالب د قران شاد ريم خادم د قران شاد سلورم محبت کوون کې شه ولات د كون خامسان فته لك بن زم جوړه بشي اسمو متا ولبقات جی په دې سلو وروګه خو ځان شمار وکنه یا عالمان شو خلقو له قران یا طالبان شو قران ازدکو یا څسو قران خي او څوږه ازدګي دایي خدمت وکو اغه سرامین او ګوخه نظر والو باندې وګورو لکه عالم ته وکتل قتل باعث د سواب دی او قران ته قتل دا ثواب با عز د ثواب د قرآن او ریدل باعث دا اجر دے دا قرآن محفل کی گناستل دا باعث دا اجر دے او دا دی زندگی تا سر حساب نکینو وی بتا سما کتاب لو رکڑے وابا صبر ختم نو په داری چی من قرآن تگینو اللہ و شهر و رمضان اللذی انزل فیه القرآن قرآن می آج دا رمضان آگا دا چی قرآن پک نازل شویو هُدَى للناس د لپاره هدايت د خلکو و بينات من الهدى او واضح دلائل د هدايت او الفرقان او فرق كون کې په مينه د حق او د باطل کې اوس فمن شهدم انكم الشهر فليسمه پتا کې چې حاضر شو مې اج دروږي تانو دې دروجو نيسي مې آج د رمضان راغه نبی اسلام په دعا کولا اللهم بارک لنا فی شابان و بلغنا رمضان الله د شعبان مې آج کې منبرکت واجه او من رمضان دوره سه زتا سم دعا کوي خو الله او دبل مې آج د شعبان دا, شابان دا پر رجب کې به دوغا شروع کی الله هم مبارک لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان الله پر جب او شابان کې را خیر او برکت واجي چې صحت مې روغي الله رمضان ته مې ورسه چې ساي عبادت وکم اولي بني چې فرض يوب او ياشي او نفل د فرض درجه ته ورسي اوس د قران یو حرف باندې لسنې کې دي او چې لسنو کو تباویہ کې زره ورکی کتاب یا کی؟ بیا قران ونه به حسابونه کوو بیا داسې کال ګلیټر نشتکستانه کې راځمږي نو قران دا وخور کول لګوایا لګوایا یو رقوای خروزانه وای یو آیات وای خروزانه وایا الله يفلیسم مرجه دیونسی ومن کان منکم مری من کان او هغه څوک چې وی مریضن بیمار او الا سفرن یا حالت د سفر کې ویفایده تم من ایامن اخر نشمار د نور رزنا یرید الله بکم اليسرا الله غواړي پتا سو آسانتیا ولا یرید بکم العسر او نه غواړي پتا سو باندې اوسر سختی ولتکمل العده ګور دای نی ولتکمل الشهر چتا زمیاش پوره نا نا وی ولې توګ ملو العده تا دې لپاره چشمار گئی پوره کې تاس واغه شمار لره کاغه 29 او کتیسي ولې تو کبر الله او دې لپاره چې بیان کې دا الله علاما حدا کوم هغه باندې تعلیم درکړې تاس وتا ولعلقم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر وباسې دا الله په نعمتونو بیا غوري یا ايها الذين امنوا او ایمان والو کوتبا ل کو مسیام فرت کړ شوي په تاسو باې رووج کما کوتیبا لکه سمج فره شوهلهنا په کسانبانې من قبل لکوم چې ستاسوونه مخکیولهله کوم ت تقون د دپار چې تاځان بچ کې د خلاف الله نه آیا یا مما دودات یو سو رضې د شماار دي ف منکانه من اغرسوک جیوستا سن بیمار او عل سفرن یاوی په بیمارای کی سفر کی او عل سفرن یاوی د په سفر باندې فعدت من ایام اخر نشمار د نور رزونا اق عمر رضی چې سن د ن रोजी لاړي دا بیاونی سي وعلى الذين او باقسان باندې یتيقونه چې طاقت لري د روزيني وو يومانا فدیه طعام مسکین نو فدیه ورکو ول دی په مګدار د خوراک دهو مسکین یا یتیقونه لا یتیقونه چې طاقت نه لري د ورځې نیو فدیه طعام مسکین نو خوراک ورګول دی غریبانانو ته فمن تطوعا چاچی زیادی و نفلیو کا خیرن دپاردنے کی فو خیر اللہو دا غرد دپا حقی وان تسوہمو او کتاس رو جو ساتی خیر اللہ کن دا تاصل بہتر دام ان کن تم تعلیمون کچر تاس پوئی گئی شهر رمضان الذي معاج دروږي اغا انزل فيه القران چې نازل شوی په کې قرآن هدا لن هدایت د بار خلق او بینات من الهدى او واضح دلائل د هدایت والفرقان او فرقون کې بمیم دا کو د باطل کې فمن شهد منكم الشهر اغه سوق جهازر شو تاسو نام میاشت درو جیتا فل يسمه نوروجه دیونیسي ومن كان مریضان او اغه سوق جی بیمار او الا سفرن یا په حالت د سفر کیوی فعده من ايام اخر مش مار د رز نورنا يريد بكم اللہ ب کومسره واړی اللہ په تاسو سامتیا والله يريدو ب کومل او نه واړی به تا او سختیا والې تو کو میلو حدته او دی د پاره چې پوه کې تاسو شماار لره واللیقبر الله د د پاار چې تاسولیبانان کېید الله الله معهدا کوم په ا طرقه چې خولی تاسو تام۔ ولعلكم تشكرون او ديذا باراجيتاو شكر با سيد الله بني امتونوا واخر دعوانا ان الحمد, الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنه وكنا